Că dincolo de pod în marginea cetății sau au încinț muzica și dansul. Da? Urândor începe să sosească fete și plăcăi ca totdeauna. Așa că ce mai stai? Da tu, ce gusur Nu vii și tu, Maria? Că de, cine știe, poate mai poposesc acolo și nisca negustor, după cum e obiceiul. Cu mărgele colorate și tulpănașe, cum îți plac N-aș zice, ba, să vină și ai -plă, i plăcăi să ne ia la dan. La. <laughs> Vorba e gata aici, dragă Crizia. Mai întrebi, vezi bine că sunt. Dar pasăre-i făcută pentru ca să zboare, iar eu nu mai să zburden în în vârtejul în danțe. Mainia! Maria, Da gata mi sunteți cuvântul ratul sailor cu fainet. Mama! Să vezi! Mama, mm -hmm. știi? E, sigur! Îmi putese na deși de în ajutorul vostru și pe încolo voi, vați gândit să o ștergeți la dans. Treaba i asta, hai. Lasă, e, hai, hai, hai. Da să, mama, lasă! Tot nu mă duc eu la petrecerea de la pod. Am să rămân acasă. Și-am să eu cei 99 de saci dați în seamă de Tatuca. Până mâine dimineața îi dau gata. Vezi, mamă, ne potrivește Irina noastră pe toate când mai bine. Așa că... că am plecat, mamă, ne-am dus, mamă. Cu mine, mamă. Cu prins de veste, au trecut zilele verii și a sosit toamna cu ploi reci și vânt. Brr, ce vreme căinoasă! Aspar că e mai frica niciodată! Și ploaia asta a înghețat în numiroasa bine. Aduce la noapte zăpadă. Hai să spăteți de grabă pelerina și civotele omule. Da. Cine-o fi? Cine? Ei, cine bate? Deschide Oh, ce și doare. Omul um, m-a pădurit. Ba nu, ba nu, e o bătrânică. Mă duc să-i vezi. Nu te duce! Miră milă și pomană. De-o bătrână sărmană și fără putere. Biata de ea, ce slabă. Ce rebegită de frie. Eu, Eu mă duc la pot să aduc ceva, să o ospătăm. Așa, așa, dute Așa. Hei, Crizia, Marizia, da? ce stați? Hai da. să o așezăm pe laviță după cuptor. Eu? Nu-s gripturoaică? Fetelor, tăceți, nu mai vorbiți așa. Hai, bunicuțo. Ușurel, ușurel. Trebuie să-ți cozi traile de mai întâi. Așa. Așa să te Să trăiești. Să trăiești, mata mea. E aproape leșinat. Lasă mama o străbeni în noi. Bunicuțo, ia cu le adocamdată cana asta cu lapte de capră. Mulțumesc. Bunicuțo, vrei să dormi? Da. Da. Dar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 O carte, carte. scăpați în jos. O carte? carte. vă Ce-o fi scrind ea? Ce păcat că nu știm niciuna să citim. Și nici măcar tută, tuțule. <gânt> Când s-o trezit, da. am -o pun să pun să-mi citească și mie din ea. Da. Și poate am să o rog să mă învețe și pe mine, minunata taina a Slovelu. Și bătrânica a rămas în casa moralului toată iarna cât au bântuit viscolele și gerurile. Dar într-o bună zi, iarna s-a călătorit și primăvara i-a luat locul. Da? Cu în jurul meu. Da, tehnico. Așa. Tu Crizia. Da? Și barizia. Da? Ia spuneți voi babi. De ce nu vreți să deprindeți scrisă și citită? Mm. Că uite, poate că într-o zi o să vă prinde bine, mai știi? Mm. Că nu te aștepți. Iată Irina a luat înainte, ia știe. Mm. Pe când voi de asta iarnă până acum, n-ați deprins decât patru L. Nu vrem, da? Da. Bine, bine, bine. Hai. hai. Stați cu alea, așa, și hai să începem. Știi, bunicuță, de fapt, ne-am adus aminte că astăzi tocmai este gata rochea mea cea nouă la Cusătoreasă. Mă duc să o iau. Am plica. Dar tu, criziuă. Hm? Sigur, sigur. Am început iar muzica, danțul. Mă duc numai puțin prin turc să văd ce se mai întâmplă și mă întorc.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 Și astfel, dragii mei, își petreceau vremea cele trei fete ale Moranului. Altul nu mai știi? Dacă-mi mie? Hei, și cu tine no, acum, Marisia. Lasă-l, mm -hmm. dă Ca că și mie doar îmi place. <coughs> S -a. S -a. E, atunci, să mă mândresc și eu cu ceva. Vai, Marisia, ce frumoasă rog te-ai. Păi ai să. De fapt, știți ce mai lipsește? Ce? Să vă spun eu, un șirac de pietre scumpe, asta <coughs> Da, poate pică vreun făt frumos și îmi dăruiește unul, mai știi? frumos n-a venit, dar negustorul acesta care trece acum pe uliță parcă ți-a ghecit gândul zărioară! Hei!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 De coze roșie <laughs> Și condurii cei de catifea Cu flori de aur Cât de frumos cânteia Ce minunat colier Ce are smarisia Să le forți cu plăcere, domniță Și cât spui că mă costă totul? O, domniță O nimica toată Un bănuț de aramă numai asta e totul Dar am și eu o dorință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 acest măr de aur. Un măr de aur. Oh, cât e de minunat. Mulțumesc. Dar de ce la zbor pe jos? Se rostogolește, duce pe drum, aleargă. Stai, stai. Înaintea dat totuși, domniță, ca să te-ntâmpin. Nădejduiesc -nă că n-ai pățit nimic, nu-i așa? Domniță, cu ochii ca cea mai frumoasă noapte. <laughs> Precum vezi, nu sunt nefistor, ci cel mai temut rășitor de pe sub supământele. Te-am adus aici ca să-mi soție. Și tot ce vezi, palatele și bogățiile ale tale vor fi toate. <laughs> Ești un pic cosentor.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 Poate acolo un turn. Ah, Ce-ar fi? Ce-ar fi să un făt frumos întemniţa de căcăună l a ajuta să iasă și am fugit împreună. Încă puțin Câteva trepte și ajung în vârf. Ce-o fi înăuntru? Ce-o fi? O, oh, Uh, o încăpere plină de colivii de aur Iar colivii păsări. Ce ciudată însă Toate colivirile sunt fericate cu lăcate Și nici o pasăre nu ciripește Toate, toate stau triste, abătute Ei păsărelelor, dragi păsărele de ce sunteți așa de triste? De ce nu-mi fermecați măcar voi sufletul îndurerat cu ciripitul vostru? Iată și colo pe masă o carte. O carte? Cumva întrânsă or fi ascunse anumite taine. că se aud pașii. Să ies cât mai repede de aici. <gâtă -i> Așadar, tot ai pătruns în turn, așa -i? Nu. Nu. Nu? Atunci... Arată mărul de aur. Ah! Ia, ia, este plin de pete, Semn că mi-ai călcat cuvântul. Pe viața să te-așteaptă-i aceasta să te prepați în pasăre. Așa, așa, acum poftim în colilia asta de aur.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 Încing mai bine sfada, să mă răsucesc mustața și să calc mai țanțoși. Să mă placă cea mișlocie. iată o A apărut gătită de plecare. Ei, hey, domniță! Încotro! Oh, un cavaler! Oh, cât e de și plăcut la încățișare! Mă duc, mă duc colo în afara cetății. Colo răsună muzica. De-abia aștept să mă vânt în iureșul polcilor și mazurcilor. Așa?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 Da dreptă -o, o minunăție. Păi, mi-a scăpat din mână. Se rostogolește la vale. prinde nu numai și al tău, băhi, domniță. Da, da. Cine este mare? Iar toate acestea, Fivor ale tale, Domniță frumoase, Cu ochii vers câte doi, Cu părcă frunza stejarului toamna, Aleasa mea. Cine-o grăină A vrăjitorului de pe toate trâmurile Subpământene, cavalerul De la moară Și <gri> vezi? toate Ți aparțin te poți plimba După voia inimii pe aici oh. Mai în cămăruța de colo Din vârful turnului Să nu intri, ca marnică Pe deață te așteaptă uh. Înțelesu' mai? <gri> Dar nu te las Mă duc la treburile mele Zile mă plimb prin toată împărăția. Numai aici n-am intrat. Așa. Încă o treaptă. Încă una. Și-am ajuns. și tu în turn. Așa? Arată mărul de aur. Acoperit cu pete negre, semn că mai ai călcat porunca. În pasăre trebuie preface. În rândunică... Ce prin minte că eu, vrăjitorul supământean M-am prefăcut acum în cerșetor În sfârșit, iată și moara mm. Fie-vă milă și pomană De un pie cerșetor bătrân și orb Faceți vă pomană Cu un codru de pâine și un bănuț de aramă A i o, a ieșit fata cea mică morarului face vă milă Faceți vă milă Omule Mm -hmm. Omule, vin să-ți dau ceva de aleguri. Vreo haină de purtat, un ciur de făină. Ah, da, da, îți mulțumesc, fată cu inimă bună. Și poate te indura să mă ajut să ies din cetate, că sunt orb și nu știu pe unde să o iau. Bine, moșule, bine. Am să te însoțesc. Mm -hmm. Da ce-i în mână? Eh, ce să am? Ea ca un măr. Ți-l tăruiesc.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 Oprește-te, marna îndrăpat, oprește-te, opră te pas fiebră! Viseți sau sunt Pe ce tărâm celor mai nespuse minunății mă aflu? Mărețe palate!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 Bine că a plecat. Să mă duc în torp, Să nu mă duc. La ce primești de mă pot aștepta? Uite că am ajuns. Vai! Ce de păsărele! Și în ferecate cu cu Oare de ce? De ce? E doar. Cum? Niciuna nu cilipește, niciuna nu cântă... Mititelele! Hei, păsărelelor! De ce v-a pelit glăsciorul? Uite acolo o parte poartă la gâtul și rac de mărgăritărele. Nici pe potriva ei. Unde? Unde am mai văzut eu? Seamănă cu colierul Marizii. O revisez, aud un cântec. E cântecul criziei care acum nu mai este. Nu, cumva...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 Acum om să te prefaci, să vorbești și să nu taci Două vorbe perlecate, ei bejiu samurate Iată, te uita, ce de fete și de flăcâri. Irina, scumpa noastră surioară Maria. Maridia Dragile mele, surioare, ia-te-ne sfârșit din nou împreună să vă sărut Tu ne-ai salvat viața, scumpa surioare Irina, surioarelor tale, ci și nouă Trei